Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës Ju prezenton ligeratën me tem Zemra e Shëndosh Zemra <tip> e Shëndosh Zemra e Shëndosh Zemurët në Shërëhus Kërës e edhe e vladin Nuk e ka zemrë në Shërësh Me besim, me iman Si kur boba e në thon Këta i në ahërët të rujur Innënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënënë Shmanine, istanine, juzhine, kërëm i ndjekije tërhyrmet mujt Ramazani Ligeron, mulla adem e thëndi tërnava Tërnava, tërnava, tërnava Eudu <poden> billarëm i nështë shëjtonin rëdhim Bismillah i nërahman i nërahim Kala Allahu Teala i në kitabit i kërimi ولا تحدين توخذي يوم يظهون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله قلبا سليما صدق الله العظيم وبلغ الرسول الدين بالصريم لنا حمدا ما قال حال كنا راضونا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 Nëse jidu bila ka thonë, dhe la tukëzini njëvë me jubatunë, ja rabbi mësumë bon mahëzunë, mësumë me rëzitë në ti që do të rëjarënë me në tërënë për aftunë të danë, gjëvë me laje në fevëmarën me labenunë, Adi që s'ka me gomën fatë, asë malë, asë ebljati, illa menetë Allahe bi kalbin selim, vetëm ataj që i shkujnë të Allahi gjë në shanuhu me zemët shnëshë, vetësë të kanë me kondë, se që të kanë me kondë, me kondë mahzunë, E jarën bi më shumë për bon ma zhunti mungu i thët atët Ibrahimi Zotit të gjelën, atëti që asëtë një mënë e vlati, asëtë një mënë mëllit, dhe zemra e post i një mënë gjithë kujnën. Kjetë tjarë u lozen, mërët vërshë, zemrat e njërzis janë të redhojshë, tri qëshite, Njo është zemër e shnojsh, ajo është zemër e mështimonit, që është e shnojsh për i shëhveteve të nefësit, edhe është e shnojsh që nuk i kundër shtonë për emrit zotit të gjelat, edhe të pejgamberit a lehi salatu vë selat. Apo nijhet pola, jo? Një një një. Qetra zemër është blaze në dekëtë. Qetra zemër është në hyqëm të dekënive. Ajo e zemër që se mjefë Allahin dhe lëshanëhum. E dhe lajkohët për ibadetit Allahin. Esë në në emrin e zotë të rëtë pejgambejit, së dëllohu të ala a.s. Ajo është zemër si me kone dekënët. Ajo është zemrë e qyfrit edhe delaletit, ata që si besojnë zotit edhe pregambërit. Sallallahu teala aleyhi nësallam. Në zemrë është zemrë e shmutë. Zemrë e shmutë është zemrë e munafikutë. Ajo zemrë që ka një herë me muhabbet zotit, ko a qek me hini, ko a të zotit të, të, të, të lë gjelonë, Po okay, ka e herë mashtron të shënja shëhvetit dhe e nefsit e i këndër shtënë emërë të zotët. Ajo është zemër e shmuk, ajo është zemër e munafik dhe rënë e sëtë kaderëve. Fi kuljubihim mërëdhjumë, fëzatëhëmë allahumërëtë, dhe dhe hëmë aðabën e edhimun bëma qanën një kësë kumë, në fëllën surë i peka rësotë i thëtë, në zemrat e monafikve zemrat e monafikve jënë smuta ata kanë herë ha, të këmë të buhë me muslimon edhe të funojim si muslimon edhe hinë në emërë të zotit pra kanë herë i dhokë shihë vjetje me hejërshë shpinë në emërë të zotit edhe punojnë qysh i thëtë nefësit edhe njerës teksi elën e emërë në zotit dyrë gjëllarë pra kanë njerës ka azat shtirë në hretë kushpojnë të Zotit një gjelatë. Dhe i këne tri qëshite zemërën, e Allah i ulazen me kështu, shtonë vetëm zemër e fënjotë. Qaj jo e zemër që e kallu të Zotin Hazet Ibrahimi, me qatë zemër me doj para uzorit dina. Jo me la jenë fe umarën ve la benusë, Ja, rabbis musum të në mazunat të ciz nabyn asë madhja as, se vladis nabojnë pojde, asë nani mujnë kurqë, illa men et Allahe për kalbin sëri, vetëm ajë që i shkonë Allahit me zemët shnurët. Zemrat e shnurësha flasën të janë, zemrat e muslimonëve. Zemrat e shnurësha janë atë zemrat, që thonë illa, Muhammedur Rasulur Bar, që të zemrë që ju minune billahi në rjevë më grafi, që i besojnë Allahit edhe ditës kiametit, që të zemrë janë të shnosha, që të zemrë që i punojnë grahët ma shumë se punojnë për dynja, që të zemrë që i pregatitën për ditën edukimit për darën për ahusurit sotit dërgjelatit, Qatër e jënë zemrat që njësa, dhe qatër kanë me kote qëtu ta në gretë të zotë, i kushkoj për i zni gajit e alë. Allah, ya Rabbi, bonanasib, zemrat në unë me kënë për qatër njëra. Ya Rabbi, edhe në pohëm, si Hazet ibraqin, musna ton maëzun për ahuzuritë zonë. Ya Rabbi, musna maëka për ahuzuritë banë. Ya Rabbi, Bërë nësip me dalë me hkjurë të bërë dë me zemë me shloë. Qatë juash të lazen marimit, qatë juash të lazen pështimit. Qaj që qatë ju pështën qaj ka pështu? Aj që qatë ju marën së ka pështu? Kur asë dë njëtë asë nahire? E ajë Ibrahim a.s. Halimur Rahman, dështë i zotit, zërë gjelantës, e vladin e vetë vërë zotin, këtështë me bu kurbanës, Kretë madhen për të të shpi që e ka bua Zotin, këllë që lalë hasë të të qibrili, shumë buhun këtë dusun, rapën lë belaj këtu vërdu, që të shpi kërë e ka një që e ka bua hasë të të qibrili, kretë madhen pasuninja ka farë, për në të shpi të Zotin që se kishni përbara, edhe këtë ashtut madhe, e ka thonë belatu, e zinje jo, u me jubatun, ja, dhe bëj, më shumë bëm, më shumë, më shumë, m me një fjallë gjithë e së shtomë na mështë nabënë hakare të zemi të për atyje kur të vina aty që të në gjallëm e dolem për hëshbusta. E ku jemi në adhë lazën për Hz. Ibrahimin? E ku duhet me këmë tu të, të e jonë kërshidut Hz. Ibrahimin a.s. Ulazën Hz. Ibrahimi a.s. e qatëzë babën Baba e dina nësë ka kujë monë. Kër e ka fëllë zëtik e Ibrahim Alehi Selan, e ka nukështë pej në mrudit, nënë e dina e ka quen me në shpej dhe ka rritë. Gjithë natëm ka shkua i ka në qijë, se së ka këzuhë e mund njohë mundit që është gjallë se i brej ke mërë pëjtë në mrudit, sikur që i ka prej e firalë i në kotha zë trimunësisë. Po kërë rritë Hz. Ibrahimi aleyhi sela, në u nga shpejke i qejke, ju e ju shejke, e shkoj i tha po djo, atina bobës vetë, e vina o njerit e shpia se kërështë gjëllisë mata shumë rritë e karritë zotisë shpejqës dhije që është leprik, edhe nështëta e paraceti që është e mëretit i e pëtonë, se a ven, si e pënd të dhëndë që mëretit i nëmbrudit, e e pruni, Kër e posta këtë ljo në kënë posë në gurbetë, në në thëjë është, në i se e pështoj pejë fremjes, pe në jërë pejë gamë në lakë qazit ibrahimit aleyhi salatu dhe selatë. E ështërëke vobën e vëve të me nëndinë, vobën e vëve të keqyqën e vëve të ërëgë, kë na kërbëllonë, përpashënë vë vëve i lënë vëve ëveve të të të të të të të të të të të të të të të t A zërë Ibrahim, Bobëhet ibrahimit, putazji, jo punë kamalu kërë uqa. Jërë ka zë ibrahimit, me i shikë, kë i mërkejëm, gjithë kësijime, një kështë rakhën e për tukë, e për tukë, e për tukë, e për tukë, e për tukë, më shme sgaqë, shumë, e thiri, Bobën e vetë, e thiri, ndi, nuk i besoj, Bobëhet. Mas në ramin, u fyi, ja, bo, unë lus, zotin, për ty zotin të të të i ta zoti që ure nuk e foli ato që më ka pujë imanën më. Kër dolem të gjamjetit për të pejgambiri, sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem, Hazit Ibrahim aleyhi sallatu ve sellem ez atjetë babën e verë, en maherë. Aleyhin nga verëtu velë katëra tu, në këtyr dina zihë, e terë, së tyret i shkonë, Dhe jekullu e i thëpë Zotët Ja, Rabbe Ej Zotët i jemë që më ke kriju mund Inë në ke Dhe atë të njën e në latërë hëzini e u juk atun, provadnu, me jukatë mund Ti më kebu vatë mund është më më më mërëzitë në në ditë të jametit për dalë për atërë Këtë doa ju ka prënu hasë të i prajitë E ti gëthon, më gëthonë unë e nuk mërëzit i ty për dalë për atërë Dhe jekullu të ala Zoti përgjegë Hazret Ibrahimit, e më një harën të gjennet e ale kjati, poja Ibrahimit gjennet e këmbu haram, për ata që s'kam këm i montë për të që pa. Ere se e ti i bapë, këm thonë s'mërëzitit, po këka a fa imon në harët të të bësuj që i që e këtë i dhëndin. E tashkë gjennet i hem për ata që s'kam bësuk, për haram. Ere er, Ibrahim a.s. për së për të të të të të të të një një man i dash një zotë të gjelarë, Halilur Rahman, o babesve për i një muzë dhe të mune se ka shkull një në ahretë fa imanë. Hatabile që një qëtër i vajet, edhe pak maj interesantë të i bënë i vajet Hz. Peygamberi a.s. me një qëtër me doqera fjallë, e i thët, haqët ibrahimi, po dhëtë azerit, ku të zater që ashtu me fjuqë zeshë, E dhem e kulleke, la t'u e sinin, o bëbë, a këndhë dhëmë me t'u i mësën këndërshtavë për besëmë, se unë e jëmë hak për e pejgamberë. He pe e kullu e buhu për jome, la as ishe. Ani dhe që e sotë nëmë për të këndërshtaj. Atëherë kërë të vërë mërë asërë, të të të shërë që të shërë që në e mësën, atëherë kërë kërë kër nuk i këndërshtëmë pejgamberë në asë e më cë, Fethë æsët Ibrahim a. a.ھی të dhazët I. dërsi, imumë akë buha vëzë musstë me mëzy baghë ja përqëdej përtaj mi më3 気 yQis y ken e akëtze abët jemi ishkëpar mërzit e mësuhin rekëit financialës từ 23 ku pas jesha babëmn tän tre bëjë Haw— s njena prëjtej për të të grQe bërqë compassionat iqov phdërëmjë që për gjEN n Warren që siếu në që së më bëhë Po, ja, Ibrahim, unë zërtahte riskeke, po këshyrë nërë kontua të port, ilë shanë sytë Hazët Ibrahimit të port, fe i dahuve ju, ka të bikaba i mihi, kur këshyrë babën e tine e kapin tërkant, fe jullë kapin filnari e dhe qesin në zemë gjehnemit, Hazët Ibrahimit dhe ta shemë, mesu i babën e vetë, kur t'ja qesin në zemë gjehnemit. Ska vlozën pështim, ajë që shkonë me zemë të shnë është të zotët, Nëm njëriçi se gojën e shnush pe shubëve veç shirçi veç ditës kiametit, qi si pas ditës kiametit, qi se ka imanin tamam. Ai miri ditë kiametit shtim nuk ka, na shleçim gojë baj Hazreti Ibrahimit, na shleçjeni Hazreti Muhammedit dhe selatun selam, na shleçjeni kujë vjeve, na shleçjeni kujin Adam të Zotit pështim s'ka pa imanë. Ashtu është edhe kje e kundërta, edhe djeni të amë, edhe vajzat tona, nuk kanë ditë më shërët, shkanë arynda, shkanë animojnire, ku afse nga Zotit në arynda s'kemi imanë. Jërë jo me lajenë, përëmarën, me lavenuënën, il dhe amjenë, etë Allah dhe përkallë të nësërim, A dhë që asë ka me të imu e madhë, asë ka me të imu e vladhë, veç zemr e shënë është që është me imam, qaj zemr pështohë. Allah, vila Rabin e Bog, nështë si me kënd me imam me, dar, me të alëzën. E në të, <të> njërë të vazhën një në në njërë i pdojë. Unë e ka madhëve, jëbë i zorë, me marë ka dhërë e qëkyj. Unë e ka me vladhëve, jëmë ka dhërë, ka më fuqi, me fuqi ka dhërë e qëkyj n Pa po dynjaja i kundëston ahrejti vlazën, ahrejti si dynjoja, kjo a çe parazujt tash ne mund fuçi e moh, as ne mund fuçi e bjallë, vetë ne mund fuçi e zotit, i imon i vlazën ai është kon mejmont te zoti. Zoti na kohna si vjara bin aleluja. Vlazën ush në mund. Ne këtë Kër dalëm për ahundurit Zotit tëll gjelatë që skapështim insani dhe të menjëman evlatë tonë në kofësësi kanë gëshu Zotit që kur që i neves në animojnë evlatë tonë kur gjatë edhe baballat edhe strehimi i evlatit nërë hije në e prindit smurët mund strehu ku ofse edhe e vladi nuk e ka zemrën e shnosh me, me vesim, me iman, si kur baba edhe me thonë të kështaj nahret të huzuri sotit. Edhe e vladi ka më shkunë gjëhënë, e baba ka më shkunë gjëhënë. Se dy jetë kuniona me tjetërin, janë dy këmë, dhe me thonë, ma anonë e kanë, që as e vladi, babes, as baba e vladi, nahret s'munën me një mu, si më shkujnë të zotit dhe gjëlonë, me zemë të qënurës edhe të poqë. Përkitë se dhe të plazën, o koni me pesësir i forë, këta dhe e në në kafosë, në dynja këta në, la të të birin nëse, për e në valihim për e në evladihim, në dynja mësë i bëjit i bari në në sanit, pëse kohë madhë dhe kohë evladhë. Musi marr lëkmini, Musi ban i të ibar, Belakim i të belhum, Beli imani vel amel o boni i salihit, O ban i të ibar, Kofse ka iman, Edhe ka amel i salih punën punët mira. Një njeri që të shish, Që e ka besimin e zotët dhër gjelar, Edhe punën punët mira. Qatina meri lëkmini, Qatina ban i të ibar, Qaj ka kimet ndurë, sen që jo kimet ndurë? Aj që ka madhë dhe evlatë, për që mësi mërë lëkëmi, në kohë se nuk është në rrugë zotit të gjelalë, në kohë se nuk i ka besu zotit edhe pejgamberi sallallahu ta'ala a.s. Lidhjen në këta për javtërakoj të anajsejnë, në qëtërin ajetë, nëhen kohënë eshat me pejgamberi sallallahu ta'ala a.s një shakë e ka pos emnin Abrahman bin Ob ja ka tjue hyshme qari buken në hamër edhe o kanë të nusho në vakti pëtari të hunë edhe vizh me qarëja që në bukën ja qenbu, pregatit, edhe kodonë me janish me homë. Po kur ja qiti për porat, që tha ato të mira? Una lejkëshyri, Abdurrahmanë, edhe t'i dojtë po kërënë. Tha, kutile mës'abit u mejtë, dhe është të mjetë që hitë, mës'abit ibn i u mejtë, rëdi Allahu anë dhe hëve hajrë në Vilni, edhe ajo konë maj mirë se une përthetë. Aftur Rahman ibn Joktibit, po për Musabin përthetën, ka dheke në lukë që hitë, edhe maj mirë se une ajo konë. Thëlem ju gjithë dhe hurma jukë, dhe në fihi illa për dhe tynë, s'ke na posë me që ka me, me shtim dhe, me më lukë që finë s'kemi posë, E ka faza vetëm në herë që mbyllë aran të veshin masm pas në ulë vetëm nëo in hutje beharësu hu vetë trisllav me amb luh tyren juçleshin ka ve in hutje beharëjnao be darësu hu mjamlë me amb luh e kom juçlaj ke krur sëmë ma shane apo çaj bukaroi mi komat ku qa është njërëz, papashtu pa, i një mikorë, thëmë, Odina, minë të njëma, Odina, e shikëta shka nga ka thonë zëhë të dhjërë qelanë, vëjë këshyrë një metës para veti, edhe po këne dhe po thëtë, ka të hashinë a e në kune hasenatë nga uqilët lënajë, po të utëna që mu zëhë të ka po muratë, qatot mira që i kjege më stëpënajtën dënjate pëllatën të sulaf në arretë unësër ka dhe eveve e jarët bitë veveve e jevët i bëjmë kaj më kohë të shabë dhe më lazën ka posë kësi mendime që edhe kërën jopë i gjyne që një pasunit që i ka posë krejtë vogën ka që njërën e në qëtë mirë që në e ka që u zote është drogë lazën edhe unë pëtë dhëmë si Abur Rahman ibn Aufi që ka thonë që i mi e 400 vjetë a unë pëtë utna për ju edhe për veti e ju së dhëtë utnjë ajo që mu shka për zotë i morat me këtë të mira që na i ka dhëmë me na i këtë të mirat e ndy njëtë dhe me në alonë për ahret ma asunë mu bo kur dhërën për avusurit zotë se këtë të mira që i kemi së kemi që i atë një qyqëri Këtë të mira që i kemi, si jemi të i përdojë ku ka thonë Zotit, po me këtë të mira jemi të i harru e emrin e Zotit për të tëllat, të të e jemi të i shkuet me këto të i ubojë të, uboj të shmonë Zotit, runa Zotë ka dhe edhe vejarë apële alemi. E vlasën, një njeri që e harru e Zotit, e ka pasunin dë një një, që e një të gjemetit mashtrohet, mërzitet, idhënohet, helatë buhet, shka kësët e parauzurit Zotër të, para Zotë, të, të gjelatë. Se dy njoja është e këshmi, dy njojë në e kona të qështë dhe hështë dhe juhëtë, pojët me karatë, plazër është shlimatë. Dy njojë me di që është përkotë e përbashme, dy njojë duhet me di që është sekt i pakimetë të në të mirët e dynjonës të i pasdo Zotin i pasë ndohë, prapë të vetë me konë Zahit me asëgjësu dynjonë të. Jo mësh me posë dynjonë, me posë, po mësh me u mashtrum të, Zahit me konën të, me di që dynjonëja asoj e jivëtja pasoninja asoj e jivëtja këtu karmënirë. Ja jeshin mirashtë të insanë, edhe ata insan nështëta që nuk jenë të doshrit e tu që ta marë në të madhë nështëta ata insan që jetë madhërit e ta edhe shëri madhërit të tënë edhe mytër ka për në një ras muda sikur që qi po mytën për ditë edhe për shini edhe për nini nështëta i qaj madhë që buhet se bep edhe me ta poa shërën dikush edhe mështirë e ti mështirëna ku po është të sot edhe më namazin për të edhe minimin për të e hu pa hretin mësësë, e pasunije, e kur qëkojshë në hret, i je hasmi i shpirët, i tonë zotin arru i kadereve, e bu është rezil para huzurit sërë. Nëste i dhe për të lahë, sure i bekani zotin dhe gjelëtët. Zyjën e lin nasi hyptës shëhevatimin e nisajit, dhe dhenine vel kamatirin mukantaretimin e dhehebi, vel pildati vel hajlid musevëmetit, vel enami vel hardh, Për insan në dy njot jënë t'jishme t'kojshme Matesat Gjemë qikat e vlat Dukati E sërma Parja Atë lakë Kua të plashmi që i këndë që shtohen E në amë, dhe në bënykë dhe në lëkë, e se budhita, kërë me mjëllë tokë, me posë mërkë, me dalë me këshurë mërkën, me posë e këtë e këtë tokë shumë, me mjëllë bereqet shumë, të në qituë, gjërë qishë me kërë dynionë. Dhe të Allahi dhe të gjelalë për në atëtë të Koranë. Këna unë e këtu për insani kënë këllë, që insani këtu e i dëmë, edhe nga në masë të june. Ere ja quna njerit këtu të çështë vetë dyja. O ra liken me ta ul hayat i dyna. Por njerit po i thot, dinë ti këtu ja në fat i dynas. Ktu janë për më bob i dorën dyna. Ço na hretin kur jetë? Vë Allahu indhe hu kajrë, indhe hu hustul me atë, se te Allahi qka ka, qka kemë me gjithë, te Allahi, hysni mamët matë mira janë, hysni mërgji i ka, dhe në matë mirë te Allahi po akur shkuera, se që janë të mirët e dënjohësit u e që imë gjithë ha krejtë. Ja, Muhammed, shujë të muslimonëve, Kull e rrën e vri u këmbi hajrin mindhari këm. A ju kaltëzajone juve që ka ma hajrë dhe ma të mira sene se që të që i kinin dë një. Lille dhinët të kaftë, ata njerës i tutën Zotit, ata njerës i punojnë që shka thonë Zotit dhe qëllëar, e nuk i punojnë sene të kësia. Indera pëhim gjennatën të gjërimin tahti hel e në haru, Dhe e zbajnë muta, dhe rëtën vëridhvamu minë Allah, vëllahu besirën bil i bat, ata njerëz që i buenë zotit i batet dhe i tutën zotit e ilonë këshia të nuk i punojnë, dhe Allah i ndyrë gjelalë, gjennet ka me gjithë që në të jetë që qin në reknat e gjennetit, që në të kotë mira ma da ajnë në re e cyni që aska pokurë, dhe la udhënën se mja ta zveshjit që se ka një kur, dhe la hatër e ala kalbi besherë as insanis munët me kujtu e të minën e gjenetit që ka ka në gjenet kur. Dhe e zbaju në mutahere, edhe i ka gratë pastra, që do të martëhën mashkujt me të post gravet veta që i ka në dynjarë. Grate e veta matë mira puhen hyri, se hyriat e gjenetit, që zot i gratë e dy njësi hjeshen, me i badet edhe me amel të mirë që kanë punuën dy njërë, i nga në shenë ahën, ne i në shajën, ve gjalë në ahën, ne e pëkëaren, urben e traba. Ja, Muhammed, themë në fes të feshë islamë, ka me i buë të gjitha qika, edhe të tëna ka me i buë ma qëtjishme se hyrija të gjënjetit. Se kanë bua Amele e kanë njot Zotin dërgjelarë sa e në konë në dynjatë E në ahrejt kur shkojna Në dashën me i pas në a gratë tona që ishtu me qitë shifat ka shmirë Me këtë sheshimat ka shmirë Edhe gratë tona ndashën me na pas në neve Si kur që jemi në dynjatë Vaqë bura edhe gratë Letë punojnë burët edhe gratë me zemër të pasër Lëtë bojë një vazët për zotin, ndoshin me kënë bashkën gjemet. Se përshajzat që më ka vonë, si kur hasë dhe të ibrahimi që i smujti mi bo hajrë bëbës kur gjohë, edhe bëbën e bëbës që të vetë ka hea lgujnë në gjemem dhe të ashe, që ashtu edhe gurri dhe të ashe gruhën ka shkonë në gjemem, edhe gruja dhe të ashe gurrin ka shkonë në gjemem, po se s'kunoj të ushka të zotin edhe pe i gamberi, se lëdha o Dhe është i posë totmira në gjennetë, dënyoja për zatë i posë totmira për janë kur që ka shi i gjennetit, dhe është i në ebet të në gjennetës kanë në një susë kur? Se Allahi dhullë gjelalë është besibë i bërë i bërë, Allahi shëh, Allahi shëh insani se shka pëpunujnë, edhe i din, edhe i avrat, akun e i pagun njësër në ahiret, ku shkojnë atë zotë i gjelë dhe gjelë alë, huve gjelë dhe shanë, huve gjelë dhe shanë, që është ka për njëve, që është u zotë i dhullë gjelë alë jetë. Ja. Pe përshkru në zotë i të ashtë një dy ajeta për masë, halë, ku shërën atë njështë si i të t'i gjojnë këtë mirë, alë gjënët ku shkojnë të zotë i. Nështë amën na, pakfirle na, dhunube na, dhe kina azabën na. Në gjënër që të të të mira karmitje, që të njërë që të njërë që të thonë, rapën na, inën na, atina, fitë dynja, e dhe dhine je këllu në rapën na, inën na, amën na, pakfirle na, dhunube na, Le kino alo benor. Ya ja Rabbi, na tyut kemi besu, besu. Shka na ke fund te imanin e kem te flut. Ginohet ona, ahet bak makire bona ya ja Rabbi. Edhe shtona zot pe zjer li jehenemi. Qi danier si e thon qit qiol, edhe punoj qit pun. Qi tanier t'kan mi djet qitot mira n xhenet. E kush janë ata që qi vojnë qithon e lusin Zotin qishtu me qitë të fjallë e sabi line ata që vojnë sabën një batët Zotit dhe sadi kine edhe ata që je vojnë tashdik Zotin dhe jënë të drejtën fjallë dhe edhin që Zot i shka ka thunë haqër dhe kamit tine edhe ata që i vojnë Zotit i batët kur pa ndërprej dhe lus takë firin e pinesha edhe qëta njërë që bojnë tyve istikëfarë në rrahtin e syfyrit kërë tona syfyrit. Qërë zhokët dhe në gjelë alë blodër, në këtë ajetë konkretë, dhe tërmenë syfyrin, edhe kërë dhe qëta njërë që bujnë tyve istikëfarë, në atë kuë kur krejtë nësantë janë fjetën, në atë kuë kur janë nësantë krejtë nga fletë, e muslimonën i mirë qëhët vetë, Edhe e qënë gruën e vetë, ose gruja qëhet e, e qënë burin e vetë. Ato dhe që pejgamberi ka dhënë leje këtu, në qëtë gruja për pora, e në mund mësëmujt me qëhet në atë kua, mësëmujt me qëhet në atë kua burin e vetë, me, me, lëge, me i qit uj me loge, me qupë i gjumit, e me i pojnë dyre qatën në manë, se ka thënë pejgamberi. Një mëshlimon që qohën i bakë syfyrit, e qënë kruën e vetë ka guja e që burën, e i falin dyre qatën e në matë, e e lutin zotin i zotin në bakë syfyrit, Allah i gjënohet e dyne atëm akëpiret këmërën. Dhe në stakëpilin e bërështatë. E në avlazem salatit e heqëdi, thonë ti në matë, e në avlazem e aty në dybe në fërshumas në këmërën. Këmën së në një, unës po thonë që së ka heq Neshe për abinat ta. Neshtarë dhe citu kohë, isha da zonë ti ishë në pishton, poshë po duhe dhe në kohësë i ashtë, në po duhe dhe të nëmë që ati kusi, atër dhe ti dhë zotë e joj pinsani. Ho bide në qitë Ramazan, në qitë mujë rlozën, që na qohë në atë vajtë për me haunë, për mu forcu me një nuk ditë dhe njëtë. E në ketë kohë, kur që mu shbojë bide? dyre qatë e fali për Zotin për Gjellarët, në dhvartë, e dhe gruje në shtenet e falet, mësë në ngofë që të rëkushi, djalis në ngonë, qikas në ngonë, brejas në ngonë, po që a e gruën, ashtë a i shadha, për dhe mësë i rëmë me të gjithë në ngonë, e lëtë në Zotin bashkë me atë një qatanin, që Zotit në pështonë neve në dynjatë dhe në hërët, kër shkoj në para huzurit Zotit. E kur danën parahuzurën Zotën të tjelan, në gjelanë, vel në shna këllin e bilës a. Zotën të në gjelanë pojnë i përdojnë, po tëtë, e në gjërën e të mira të mija kanë mi qëtë, që atë anjërë si bojnë i së një parën kuhe në së këllin. E në avladën tëmë quahën që atë pojnë që të, të, të mujtë Ramazane. Lëtën e Zotën se vakët majë mirë, më u porë duajja kabullë të Zotën se këtë vakët ty kë edhe bakë të iftarit për të qesu në buken me hame, edhe në bakë së kyrit për qeshtë ma nuk jam tjetër nga qohëm si muslimon, nga të bakë Allahin me nuk në guhtanet pasër që i e quve për me i bëjë sotit i bëtet, me nuk zotit qitë na farë edhe të na bjenë mudhe, edhe me nuk zotit për kejtë muslimon, e me nuk zotit ma shvoj që qitë të që të kush për e vladëve, Në dhunë, Ja Rabbi, e vlatë të mi nuk jenë të po hakun, e vlatë të mi shenë të një një hakun, Ja Rabbi, heble në amin e zbati në ame dhurrejë dhe dhurrijatë në kurre të rajëni, Ja Rabbi, bëna i familjen tonë që në këti shuhëm, këzohëm, Këjnë mu dhe, Ja Rabbi, bëjnë mu dhe, Ja Rabbi. Mëse këtë një vëtë në zotin që zotin në i bëndua kabu, që Allah i dhe qelon kabu ha që duat i bu kabu. Zotit në gjelarë kur të fëtë insani, zotit e një. Sido mos, në të mëram e natez zotit ka tham, a kërohë në që dhe në pa, edhe i thamë insani, helmin da in, jetë uni, për estetipu lehu, a ka përshim lutët në ketë kuhmume, se unë dho a kërru që të tina, ja pojka më. Ve helmin mustakpirin, ve a këpiru lehu, Ako a ka kush që lyt me Jakob gjinohën? Unë ja vali gjinohën e tij. Kuha në syrin e Allahit El-Xhelal, çështot fat me mërahmmend vetë e kshir insanin në kohën e syrit. A ka kush tinit? A ka kush i bën tyve në formë apo Zoti thua kapur edhe gjinohën me Jakob. Edhe na vëson kit ku ne lushum Zotim El-Xhelal se kuha është më e mirë. Hazeti Hazreti Jakubit, ja kër e bon, jenë të tina atë pamarveshje, nasta një djereni u kalzoj këti qaje, e qitë në vloën e vetën në bunarë, masnikuhet babë, shkunë e uzatetën në vloën, edhe shkunë të vladin i murën edhe shkunë të baba. E murën edhe babën edhe shkunë të Shepethon të, të Hazreti Jusuf. Kur shkunë atë, E vlat i ronë pishmonë që ka bon me vloë edhe boba pashëmurvesh ta që tajkë Gjolin e tina vloën e vete kanë qitë bunarë, kanë deshë me mëllë që vete boba ma shumë më të e tajkë taj. Ja e vana, ej boba jun is i thakë, istak firë lëna, vën istikfarë të zotë, i lutë e zotë lënafarë Hadëti Jakub i shka thaë? Se ufe estak firë u lekëm që taj shtakë Frikë do të bëjt istikfarë, nësë kini gale se Zotë i a falë. Ela, ela istikfarën e e vlatëve nuk e bënit, herë vahëti i syfyrit. Kurër er vahëti i syfyrit, bënit për Zotë i tyve istikfarë, ljubit për i Zotë i a falë e vlatë, Allahi dhul Allahin dhullë gjelalë gjelalë gjelalë. Qëfarë kimjetit ma në lazër ka, në të kohë me dhutë Allahin gjelë gjelalë hu vë gjelë shala. Edhe në alhamdhin e la që je mëslimat, edhe ne ka bu zotin asipen i nëmëmuj më në Ramazanit edhe muquen së fërë edhe u tëmë zotin në të kohë Allah i shoda qimë levimet i Muhammed edhe neve najnin duatën e najin gonë edhe tyve tona ka bu me gonë që nahë tona athëm athëm kërët najbukjara për arun në, në qëtërin aje duazën muslimon Allah i gjelle zelaluhu ve gjelle shanuhu po thët Me në kane juridu le agjilet e agjel në lehu fi hama në shavulli me në rrit Aj që e ka muratin vetum dynja me, me, me pituve Edhe ka qërvesht mirat e dynja është me i pos Në po thot, agjel e bujmë jau e atëm të mirat e dynja është kujna të donën Thëm me gjarnë në lehu gjëhenne me jashla ha me dhëmumën, me dhëhurën, ma zanena, i bojma ata njerët gjëhënëmni, i shtimen gjëhënëm, ty e shajt punën e veç, ka ka punun dë njëtë, edhe ty e kondë lëvë, pe, pe i rahmetit zotër dërgjela. Pruna zotër të i ty në vlozën, që e lypin veç dë njëtë njën e habojnë ahretit. Zikur që janë buë pjesë e moë dhe i mjetët tonë. Dhe men e ratë e lë afiret e vesea leho sa iho. Po ajë që i muradë ka me fitu ahëretën, edhe ka që i li min në ahëretën me qëtu, edhe punan për ahëretën. Dhe hëve mëminën, edhe vëshë me imam, se pa ku me imam bëdi hava më nuhet për ahëretën, Për ula i kekja nësa ju hun me shkura, qita njërë, kur shkuem në hërët, të mirat e veta i shohim, që atërë punë të veta që i kanë punu në të njotë, kanë nukon të knash, edhe me i bojë zotës shushur, me thonë nënhamdurilla që ma ka bojë zotë i dhulë gjelalë nësit, me konë për i qatë shushur. Vullazënë mësliman, nditë gjemjetit kur dalën parahuzurit zotit, i mëti Muhammedit për thëtë Hz. Muhammed a.s. Dhe ke enni i embe u i lejtim unë doke të thëtë Muhammedit sikur që me i po mësy jenë për dhune të tura për anërëhusit ka hefshin halat vejë unë për kres për qohën për ju të burrit vejekullu vej unë أشهدو أن لا إله إلا الله و أشهدو أن محمد عبده ورسوله أقول كيف يالبين شهدت أقول الحمد لله الذي أذهب عنه الحزن إن ربنا لك أفور شكو الحمد لله نحس مرزي نسلش نحس مرزي Se Allahi është me i bu hamdë edhe shqyërë, se kësë tina që dërkuj as i buhet hamdë, as nuk i buhet shqyërë. Vlasën muslimatë, që të fjallë të Hazetë Ibrahimit, që i fuënë abodumë edhidhë me këto fjallë të imetit Muhammedit, dhe da të u zini jëvë me jubë atunë, ja rabbi mushtë në konë nahëzunat ditë që të nëzharën ditë kjabitë, Hazeti Ibrahimi e ka lutur Zotin gjëlqela. Ai Medi Muhamedi, kur dalën në Dit dhamedit, kur dalën në pejgurit shkaqan me Zot, elham dyra shahadete te thon elhamdullilah ilazi erhebe anil hazir elhamd li qullahit mazum dakuneve ne as nuk na la mua. Ja Rabi Zot shukur qie jep me Muhamedi. Ja Rabi Zot Nuk dina na mëgjusë a jemë gjënja, nuk dina na me ditë ki metin, e një metit tënë që ne eke dhontin edhe që ne ekebohën asipë me kënë të një metit Muhammedit. E atit si pe që pejgamber prigojnë edhe jëntutë edhe ka njët me ju zotit e me jahri e këmë azundakon, a Muhammed e a lehin selamë për mjetin e me përna e atëmyshde, po të të mjeti jemë atit, karmedalën ditë më shërët, të ero shahatet, edhe të dhonën hamdikot Allahi, që si në pështoj e me hëshë mërzil, edhe në pështoj pëtutës ditës këja më jetit. Lazën muslimon, këja është pështim, që kjo është sërmojë, që kjo është një imet, që kjo është këzim për mjetin e prinsan, që të dhe të dhesu me dhe të të të shkojna e në ditë jametit para huzurit Zotit dërgjelan me të mirë, me gëzim, me dashmi më knasht, se jo në buhe sape dhe asapën në Zotë ka të edhe vejarë api, sikur që të buhen qera të milete ata që si kanë besu Zotit edhe ata që si kanë besu pejën dhejën, sallallahu ta'ala allahu ta'ala, allahu ta'ala, allahu ta'ala, allahu ta'ala, allahu ta'ala, allahu ta'ala, allahu ta'ala, allahu ta'ala, allahu ta'ala Asunit mu dënyas në qadon shumë, fëk shuhëm në dënyat ladinë, her nëtë povinë e për iftarët e jë. Allahu, ya Rabbi, ya ushtoh të mirënë, isha Allah dhe pej halalit e këmë. Frada muskohë pej halalit, këtë, ya Rabbi, muje halalit e letë mun harafënë, se nuk e djim qëka har të mirënë. Kur pishuhëm qëtë të mirënë, Gjithëri musliman ku po shkoj të musliman po ngjuhot zemra çamoshkatunë. Po lozun mes. Kur besnitëçi ku më speu pa atë që duhet ngjuhu atëherë më nallem kujtu, edhe më nallem edhe harjuve në çe ku po veti ju poçi. Bogzoni si punërrnë. Ne luajmë në us po luajse shumë herë un kish na thon apo kujtori që i këto këzime që i këmë dy njëtë, mos po i mëgëm në arënë. Apo ju i pjerë me në vladën, kështë një mjetë të të më mëlaja që në ka dhënë zotit, mos nuk më përdim shysin e përharëm e mëndën e zotit. Mos e harëm dhë baba, përharëm dhjallit e vladë. Mos e harëm dhjallit përharëm dhruja e qika. Nuk mahe dhë një vështë me një plakë në shpë. Nuk mahe dhë një vështë me nj dhini mahet, toni e mishlimon, dhjani i babes është i bin i babes, sikur që është pe i gjakut është edhe pe i thies, e boda Allah, e dhjani i hasha, të me hasha, kur hëqë, subhanallah, ja, rabbi, mës në ngarko qatë ponin sakin, ja, rabbi, una ka të jellëve, ja, rabbi, ja, rabbi, ma sëmra me vlazën ditën e sëdit, në, në këtë varë, që ja dhëmë një fjallë që pejgamberi Alehi Sallatë vë Sallatë e ka pëllë këtë fjallë Hazeti Alia që bënë një vajetë të tohë, jo më më mërzitë në qashtë pokë, po gojëja e pejgamberi që shokon për neve, edhe që shë e ka ditë pejgamberi që dhëtë nërgjojmë këto zene në neve. Një ditë përëtë Hz. Jalija kemë gjënajtë në përkabeni aleyhi sallatë vë selam, e Muhammedin a tha, kejhe përkëmi idha agada e hadu këmfi, hilletin veroha fi okra, shkaj o mërmenja, qysh dhe të pohet hali ju, kur i, i mjeti jemë, do të mërri një koqit, në sabatët quhet dhe të të vesh një for desha, nuk shum mazrike do të rëndtetë virgjërat. Thonë ka dy herë ndite do të rëndojnë. Poi mboreci ka thonë dy, e? Se thonë janë të thonë ka presë, thon rënërojnë ka thënë te vajzat tona. Poi ka thonë ka dy herë. Reutiad bejnë ezi hisafatun ve ruhiyatun xro. Edhe kur të qitë një sahonin për pora njënin e hisnja të e pritë një qetrin e hisnja të e pritë një qetrin A i një e dy për po në edhe dhe ku i qoj me pesëm dhe të për shënë zërë E për nëllë hisnë mira që në i ka që u zërë Dhe se të të mbuju të këmë të kema të së të rullë kjabë të Edhe kur të më janë i shpinë me të suho si kur që më luhë e të qabja Na jasht dikusht në shtakanise dhe jasht a përmrena kretjen ty Edhe stem, që më vestrua të uke në ku është, po në duke të vaken në te pira, po edhe stem për po i ve shumë e të uke. Ka allu u këthyn e sape i tham ja Resulallah, na hënu jo me i dhin hajrën minna, minna eljoh, apo na të rekohmi ma mirë, se sot që i jemi që i skjeve. Ne këfil me unete, vele të ferra gullili ibadetit, këmë i balsë, këmë i dojële prajitare, a tërvesh i këmë zotit ibadetit. A të gjithë e pejgamberit aleyhi salatu ve selam fa, vekale, vele entëmër jëvë me kajrun minkëm, jëvë me jëvë, ta ju e ju, ta mamë i këni punë, ta ju sotë, se ata njëre. Runa zëtja rabbi, se e ka dit pejgamberi që Malë i nësanit e qëtë për njësë Likulli ka unë në fitnetën Gjithë si dhe millet ka posë fitnet që je ka prish Ka thonë Muhammedi Dhe fitnetën unë me ti El malë për njësa Fitnja i meti tem Prishja i meti tem Oshë madhë i edhe përna Runa zëtë shërri dyjare Madhë i mashtrim që për rrugës të zotit, ty nga mësmalit e harëndinin e harëndin zotit, për nëtë shëhveti i mafë, kanë dalë në për sakarë si shëjtan, haram kahtë të këthesh krytës munësh për ty në me jetë sërshis, pesati i metit Muhammedit, të lasën është që do tëjësene, tyjat në kanë gjitë, Vesë ja rabbi zëtër unë apë i shirë të që i më. Ja rabbi ti ke thonë vetë. Jemi Allah që kur bërë moral, fëtëbo kur bëjshë moral, insanin eshytën fitne dhe e pështonë. Edhe një e pështonë apë i fitnes dë një asin a ka rëndët unë të në amë. Një fitne që nuk mahetën men pejë Muhammedit a.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s që ka pasë vitën e matë madhe për u mjetin e Muhammedin. Ilumja i lumi vlazen që ja bërëzotin asib, e sot pështon për i kësijat. Me më, më të mesë se ke të synën e ti, indë fesadi, imën e ti, të lehu, e gjëru mjetë të shëhirit. Ajë që i munët me majt, u dhe në temës, u në të në temë, ka thënë pejgamberi, ku të prishën u mjetë i jemë, e pa dhe regjën e një qënë shëhitëve. Zotë i a rabin e bof nasiv me kone dhe leve për që atyne, se sot në fitne kemi, jemi shyt, në ka rëthekun të në anë fitnja, por sot është pehlivan që e njer, njeri që e insan që mundet me pështu pe i fitnes edhe nuk maranë nuk e hukdini. Zotë i a rabin e alemin gjumë le umet i muhammed në rahmet vet në pështu e në pështu pe i thëziceve të fitneve të dynjasë edhe të ahiretë. E bojmë edhe sada për lasin edhe një hajë duho E e bojmë një kybe Allah, Allah, Rab, Bilalemin, Gjumlevi, Mëti, Muhammed edhe njeve kybet edhe dua për abunë hajë duho Dhe një vlasin dua, për duhon më se bëni pa menë edhe pa zemë Duhoja që buhet pa zemër edhe pa pos menën që ka përdu Kajë duho së njëhet e zotin Zëti e një për të me thonë së pojët, ka bujë të një zëti. Zemra me konë nga fi, kërë të lyfë zëti nuk bërë. Bon. Kërë të kishë zemrën, atyë ka fletë guha. Edhe zemra fletë për para guhës. Qaj e duho pashibëhet e zëti një. Zotja duho ka bujë e guhë. Bon. Ulazën muslimon, ka thonë pegambeje dhe bejë ka bujë. Në vend që katërëdhë vetë buhen të ube më buhen muë e ljutje ibadetë i bëjnë i badet Zotin, kështë. edhe lutën, e lutin Zotin, aje duak prapspehet, se në katërve të metit tem, ku jë një ven, pa ku një doshtë një Zotin. E këtu ka këshëm katërveca, e këtu ka shumë të doshtë me emërët Zotin, rinjë me to të jesedin, nështë aje dhe ti veti doshtë një Zotin, e ti vetë vetën zedin. Ka edhe këso sene që, Insani vetë nësë mundë të me nëgjohë që i Zotë i ato e danë. Ashtë evlja Allah, evlja të më tunë i doshë një Zotë. Pra edhe ki e shuaqin me vetëi, edhe se din që është i doshë një Zotë. Por na e kohem esopë shuaqin, gjithë kush, shuaqin ma evlja se vetën. Gjithë ti duhet me bu esopë që shuaqin vë të maj mirë se ti. Edhe me u lutë bashkë me toë, me thonë nja rabbi, për në shtaktia, vëzët i duan kabul e për hatër ti ma bënë dërnë. Qishtu me ndime duhet mi fasna musliman, ndashë Allah i duatën e gufërë. Estafirullah, estafirullah, estafirullah el adhime el kerime el le dhi la ilahe illa, el hajr kajume ve etu u i lej, ve nes el hëtevbe të velmakire të vel hidajete dhe la, Inne huhuve të vabur rahim Inne huhuve të vabur rahim Inne huhuve të vabur rahim Ja rabbi Ja rabbi Ja rabbi Ja gafar Ja sëtët Ja shekur Ja latif Ja khabir Pash esma i hysna që i këti esë për më në gjehëm për më në gjehëm për më në gjehëm Pash gjelodin edhe gjemalën që e kje, mos në këshurë me si fat gazepit, ymetin e muhamirin. Po në i shehalet, po në i dindirtet, në kërëdheku e keqje e dynjas. Në fitën e dynjas jemi shtërë, jemi hije të e njështë. Dhe i kërkuj nësë kemi mëtë që kemi pështim veçpejtie e jara përri. Ty po të lutu me zemra dhe me gufë, po është madhinë tonë dhe ihsanin e lutfi në qërëjemi që e kije, gjumëlejimet i Muhammed dhe neve, kitë mujtë Ramazanit, gjënohet apë më kiret, bëna ja Rabbi, bëna rahmet dhe neve, ja Rabbi, mos në bën ma hazun të që ametit në ti që ka lutë, zutë ka lutë edhe haset i Ibrahimi mështu, edhe na po të lutëm, ja Rabbi, mos në mërë tyren, mos në ishte gjënohet, Muzhna ve mazun furnacis para huzur ittan, ya rabbel alemin. Âmëntu billahi ve bimacahemin indi Allah, Âmëntu bi Resulillahi ve bimacahemin indi Resulillahi, Âmëntu billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yavmi l'atihi ve min kadri, hayri ve şerbihi min Allahi teala, vel vaat, vaat ve merdi hak rusulihi. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله